Të gjitha lafë dhe dhe falëndërimët i takojnë vetëm Allahu të, të barek vë e vëtjala Salavatët Salamu në pingamberin e zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatu vë selam Bishok të ti besnekën Bifamidin e ti të, të ndërshme dhe gjdo muslimali cili e ndjekër rrugën e ti me të mira dhe në ditëm e fundit e kësaj bote Në ruar dhe zër dhe dhe vazhdojmë në të dytë të mira të Ramazanit që të ndajmë në disa minuta me jeshkrimit e dis Njerëzve të mëdhej të setë kanë jetu me shokët e pengamberit tonë Salallahu aleyhi wasallim Para se të vazhdojmë me personitetit Se ne kemi caktu që të ndajmë disa minuta në jetën Apo përshkrimi e jetës e ti Në të ndajmë gjithashtu një të tërheqim një vij rëth Rëndësisë mësimeve të jetëshkrimit të personitetit Të setë kanë jetu e me pejgamberin alayhisallahu alaihi wasallam po edhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpesh ai sho i mirëzër për shembull kur din diçka nga jeta salam, apo në salam, ku për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasellem apo mësoi sunetin e pejgamberit alayhisallatu wassalam pastaj kur lexojmë përcjellën e sahabeve apo lexojmë përcjellën e jeqrimëve të tabiinëve apo but tabiinëve madje edhe dietarët që kanë ardhur më vonë nga el-suneti dhe si jeni lloj konflikti mes jetës tëra generatorave dhe vetë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dietarve lezet kur kan fol për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kan nda shumë kategori. Andaj suneti i pejgamberit alayhisallatu wasalam për shembull është çdo vepër e tij, çdo fjalë e tij, çdo pëlçim i tij e kështu me radhë. Pra është suneti i pejgamberit alayhisallatu wasalam një grumbull i veprave, nga ky grumbull i veprave jo çdo kush ka ta kat nëmri kret me e baur. Andaj dietarë për shembull kan thënë muslimëve zbatimi brenda takatit të muslimanit për mëzbatosur i të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë sahabët tabinë dhe tabi tabi tabi Allah i përshëndetin tabein apo i tabi tabi apo një, një prej dietarëve sahabëve madje besojem për çemun se nuk ka çënë në rrugën e pejgamberit nëse në kuptimin të plotë përsisht gjendë një hat dogoc sikur konflikt por ai nuk ka as konflikt ai nuk ka as konflikt nga sa askush pa mundi zbatu, të zbatuo të rrfëllë sigur që e ka zbatuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe ka shumë raste, një prej rasteve pasicejimi në xherim, nidit-bedit dhe kanë pasur saman duke vazhduar xherimin. Pra ai ka vazhduar prej një dite, dy ditë pa e ndal, dhe sahabët kanë dashur të zbatuë këtë vepër pejgamberit aleyhisallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi aleyhisallahu alejhi dhe sellem i kاندalu, i ka thonë jo, se ju nuk jeni sione. Ju nuk jeni sione. Andaj për shembull e gjejmë se në shumë prej veprave që do ta shohim, në shumë prej historive Tabinët dhe tabitabinët janë modeli mëj qartë Se si njëri ju jeton fejnë Allahu të bareke o të tëra Duk e mdjekë sunetin e pengamberi sallallahu alai sallem Duk e mbeta jo njërzoria me, me lëshime dhe gabime Andaj nuk duhet njëri ju të kryonë konflikt Mes vebrave të tabinëve, tabitabinëve Na vej përmenën disa prej tërë është pash të kesh atë palestraon një ditë si ka pas mundësi ti me me pas kështu raporti me këtë e kështu me radh andaj vëllezër kit këo këo nuk kush për ta çaruk këtu nga se nuk e kemi vendin mirë po duhet ta dim se suneti pejgamberit aleyhis salatu selam është tersia e Efes, është gjithë feja, është gjithë feja me të cilën ka ardhur pejgamberi aleyhis salatu selam andaj shumica njerëzve s'kan mundësi ta zbatojnë të tërën, nuk kanë mundësi ta zbatojnë të tërën Por njëri ju zxedhë nga të katë i ti Me rëndësi është më smedal nga Nga vija të sa ti ka caktu Për nga mberi Sallallahu aleyhi sallam Sot të ndërruar vëzëm të flasim për njëri I cizmi se lezon Sa i Bukhari Sa i Muslimin Ebu Dawudin Eksu mëra për i djetarëve Të sa të kanë shënu Hadithë në Musneidinim më e Mahmedit Pak para se me artë Për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Sikur që e të tha me gj Orve, anë orve, anë a ishe, anë i nebi, sallallahu a.sallem Nga orve, nga a ishe, shveqe qenë, nga pengamberi, sallallahu a.sallem Kjo lidhje, kjo halk e zinjirit, orve, është një halk shume fuqishme E djetarët sërsevë kanë tonë nga lidhë në pengamberin, sallallahu a.sallem Kjo është një tabin, i sili ka rajt të shok të pengamberit, sallallahu a.sallem është orve të bënë zubejt, orve të Ibn Zubair ka qiu dietar Urwatu Ibn Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka than Urwaya djali i shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka than alayhi salatu wasalam per babon e kti Zubairin Ibn al-Awam ka than çdo pejgamber ka hawariun se nikat permend Allah te barekehu teala por Isa ul alayhi salatu wasalam men ansari ila Allah sallallahu jellejale ka po pasaj hawariun ka than wa hawari Zubejri për awam E ndihm Ndihmë si jem është Kush Zubejri Zubejri për el awami Ky ka qenë djali Zubejri Për baba i oros Ka qenë djali i halës Për ingamberi qëllë Allah a.s. Safijës Për ingamberi a.s. Hala e ti Safija Për i besimtarëve sahabeve Djali ti është Zubejri Nësa ne e dhe plasim sot për djali në Zubair dha është urveti Ibnu Zubair. Fot Imam Zehbiu Urvetu Ibnu Hawari Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa, wa Ibnu Amatihi Safiya. Urvetu Ibni uh, Hawari Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, pra urveja e diali i shokut pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe diali i Hallas se pejgamberit Alaihi wa Salatu Wassalam e Zubair ibn Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam le Kemi folë për Zubejri në awam është nga sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi sallam i cili ka qenë nga të parët të sëtë kanë pranue islamin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam nga grupa e parë madhjo është i përgzuar nga dhjetë përgzuarit me gjennet është Zubejr idnul awam Thot imam dhe hebiju el imam Orveja është imam Orveja është imam Alimul Medine është alim i Medines � مدينة نوفقاتي أبو عبد الله القرشي ما هو القرش؟ الأسد والمدني نرى أسد الفقه ما هو فقه؟ فقه هو درجة من أعلى ما هو إمام عميد؟ درجة من أعلى حفظ روايات حديث هو براكتية وكبتية إحوظة الله تبارك وتعالى أحد الفقهاء السبعة Njëri nga 7 fukatë dhe sëtë janë pajtue, pajtue djetarë Kalin në vitin 23 të hijgjënë Kalin në vitin 23 të hijgjënë Kjo dhe zëtë, nëmonë, urve të më në zuvejrë është, është vlau i abdullaj në zuvejrë Abdullaj në zuvejrë është djali par i parë i zuvejrin dhe uanë Të sëtë kanë thanë sa abët, fosh një e parë Djali i parkë që në si ka linë si shëshiri muslimane Pas i kemi shkun me dine Ka qenë Abdullah ibn Zubejri Për të cilin, do më thonë djetartë kanë kan, trajtimit larta Dhe kanë lëvdatat mloja Dhe a e është vla i ti imar Dhe kanë një vla tjetër, nga një nan tjetër E është Musab ibn Zubejr I sili ka qenë, do më thonë emir i Iraku Dhe uruve tu ibn, ibn Zubejr Vëzër, orëve të bë në Zubejri, ka shështë meselën vetën e do t'indajnë vëtëm disa prej pre fjallëve të ti, prej skejnave të satë i ka jetu kë njeri Dhe është njëra nga në gjarët shumë interesantë të satë tregojnë se si njeri ju ka mundësim u bo një model shumë i lartë në durim Shumë i lartë në durim, nga si djetarë, kërë kam përmenë durimin, kanë tonë duro si orëve të bë në Zubejri Orëve të i bë në Zubejri Thotë Hishami, djalu i tina, dhe kjo është për djetarët mëjë, cili është lidhë si nga orveja dërte ajshëa, kjo ajshën e ka, do më nënë, teze. Nana e ti është esma. Nënë, nënë, do më nënë, kjo ka një lojë lidhë shumë të fuqishme me pengamberin së sëllëm. Do më nënë, është djalu i zubejrit, i cili është citat, me citat pengamberin së sëllëm, shoki jam, gjithmonë kur ka pas pengamberin së sëllëm me të komandantit për një ekspedit shumë të pëqishme, gjithë mund i ka posë dy vejta Zubejrin dhe Alijun Diretarë kanë thanë, kure ka që për e nësem Zubejrin apo Alijun, o ditë se mesel janë shumë rraht o me o ditë se do mund ka me ndohë, diqka shumë më madhe e kështë më rraht Andaj, gjalli Zubejrit i cili gjyshe e ka safijen hadhën e pingamberit sallim, nanë e ka esma binti e bibekër nanë e ka ky Esma Çikun Abu Bekrir. Domthon është nipi e Abu Bekrit nga Çika. Ës nipi e Abu Bekrit nga Çika. Kusha Esmaja, kemi përmend, ajo gruaja e cila i ka ndihmuar pejgambësesa me Abu Bekrin kur kanë ikur për Medinë, ja me ajo ka mbajtur andaj me sa me kaqë 10 nitatein, ajo e cila e ka marr domthon një pjesë të petkut të saj e ka grisë dhe e ka lidhë me ta Bukun. Ka qenë shtazane me Abu Lajmi Zubeyr ze teza e tij është Aisha. Teza e tij është Aisha radiyallahu anha madje u shlavdrua me këta madje disa dietar kurse ne kannriz Ubeirin kan don kina ka shkose ky hite te tezja vet. Donë e ka të lirë e ka lir të lirë me hite te tezja vet Aisha radiyallahu anha. Thot Hisham nga baba jam thot çfarë thon duke thënë të ri. Ma lakum la ta'allamun. I ka thënë pse s'më më në ilmin, pse s'të mësoni ilmin. Entekunu si gara kaumin Ju shiku entekune kibara kaumin Va ma khaju sheikhen jen kune sheikhan Va hu e gjahit Thot baba jan orve, orve të mnë zuber Shpesht nga thon te Pse së pëmësoni Nëse e kini Vezvese Apo e kini Si penges Se jeni tri Dhe sot nuk ju ban Dhe ban dikush Nuk ju trajton si autoritet Pro jeni dveçnit e një popli Ka thon shumë afrush mu kam Nesër Të mëlejtë e një poplë i tjetër Më njëri ju, sot është krasim me gjëneratën e vjetër i vogël Po sa shpejt bëjtë i madhin gjëneratës tjetër A dhe ka thonë mërë në ilmi Se sol jeni të veçlit e një poplë Mirë po shumë shpejt i ba një disa vite E bëni të mëlejt e një poplë i tjetër Pro brezit të ri, qka vjenë Pasaj ka thonë Qfarë kajri ka njani prejuve mu bo plak E me me gjahil Ua ma kajru Sheikhe e yani një kune sheikhe në vahua gjahil Si ka mundësi më kanë diku sheikhe E më kanë gjahil Dërsa arat refuzojnë me thonë sheikhe në sëzdi Arabët refuzojnë me thonë sheikhe Ando edhe pasaj kam betë për hojën sheikhe Edhe në sështiri eksu marat Nga se Arabët përshemull Obrën Khattavi Kemi përmejnë neve Në atë uh, vendin në dua Si lojbë parlamenti kënë mlela ta Thota Obrën Khattavi Jam fanën e prej mëtë të rrive në mezlisën e shujuhve On jam kompi mëtë rrive në mezlisën e shujuhve Më thyrshin muhe në mezlisën e pleqve Do më than Muhe si i ri përshkak se mendimet i kisha Do më than të, të fuqishme Andaj, Arabët i kanë fanë sheikh Gjdo kuina i cili kanë morë mendim për e ti Pasta kjo kanë betë të këmuslimanët për njeri i cili E mëson fejnë Allahut të bareke Wa ta'ala fa saqa thon uhuru at-nubayri laqad ra'aytuni qabla mauti a'isha bi arba'i hijaj wa ana aqulu law matati al-yawm ma nadimtu ala hadith indaha illa waqad wa'itu wa saqa tregua qysh ka pa zell me mor ilmin ta'isha radiyallahu anha tezia eti thot katr vite para se mendrujet aisha kum fa Si kur ndronë të jetë sot të më, Para katër vite Se ka ditë kur desë Ka dhonë si kur desë sot Nuk, i, nuk përndona për asë një sen Se skallën një ja aditë vetëm se e ku morë Skallën një ja aditë Që ajshë e ja ka ditë vetëm se e ku morë Prej ajshës radiallahu alha Pase ka dhonë Vële qatë jebë lukuni ani sahabil hadithu Fë atihi fë e gjithu hu qatë kalë Fë e gjithu ala babihi Thumë me esalu hu anë Thotë urvetu në zubejtë Nësë më ka thonë dy kushë Bilan sahabi ju ka një hadith Kum shku të praguj dhe i rësëti Kum prit sakadal, Dhe i rësëta ka dalë Dhe i kum pyt për hadithin e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Pre fjarëve të sët I kalan Ibn Zuvejri Vezar Ibn Zuvejri Djetarë kanton Ibn Zuvejri Dhe më nështë meselin në vetë Këta shë këto ligerata Janë sa për më njëftu pak Me, me ditë se ka kështu një përsetet i malë Dhe më në gjithë disa frejt prejmsime Kënjeri m logaritët djetarë si një loj kryusi i një e, forme dhe ideje të resë si të regohet haditin që që të të përmenim se nga dëshirat e ti kur kanë bo mua bet me Abdullah ibn Zuberin me Abdullah ibn Jomerin me Musabib në Zuberin kur kanë bo mua bet kriti kanë shprej dëshirat e veta që të të përmenim kë i ka thanë unë e kam dëshirë që elmi në shka e kam apo shka të të arrim ka than me për qendrën e këtij dunja dhe ja ta arrit. Adoj dietorën e vond, lidhja më forë, dhe të samë, e fortë derte pejgamberi alayhisallatu selam një nga lidhjet e forta është urwa tuqnuzubej. Nëse i xel hadithin Buhari Muslim, nëse afrohesh aty me zinxhir, atë shfaqet urwa urwa urwa, kjo është domthon dhiali i esmajes e joli e zubejd. Thot imam urwa tuqnuzubej, qod azhadu an-nas fi alamin ahlihu. Dhe ka për mend logë dietarod kur e ka ngushtu veten. Ka thon orva tu nuzoveri. Njerëzit që mos shumti skandocir me net me hoxh me alimin janë familjar të tij. Dhe kjo është tamam, të, të cilën Imadul Berri ka prur një kaptin të veçant, ku ka thon se hoxhën nuk e nuk e çmojnë familjarë. E ti dhe ka pun shumë për argumente për tërë se penga më sa më kanë porzon me këtë lidh. E kështu më rad, do e proitori jam fjalë, orva tu nuzoveri, ka thën hoxhë kamilar të ti nuk e qmoj hoxën, kamilar të ti nuk e qmoj madje atë shumë orve të bluzubejri kanë di në njëloj pablerësimi dhe pa, pa njojën e kimetit deri sa e kanë dërtu një gjami pak ma ndëj me dinës deri sa është akuzu ka thonë qyshe e le gjami në pingamberit atë i salatë e samë dhe shkonë dërtu në gjami dhe pas e ka thonë gjevabin e ti se pse unë e ku më dërtu sotë e sotë është Ajo gjamija e ti dhe e kanë dërtu një bunar I si rison dhe sot përdojrët Edhe është një orme bunari i Urve tu Urve tu bënë zuvejrë Kanë përmenjë djetarë nga Takvaloku imni zuvejrit Se e ka ledzue një të katërten E kuranit Zdo dit në mushaf Me të shikuar E ka ledzue mushafin me të shikuar Dhe kanë përmenjë se e, Shikimi është ibadet Shikimin e mushaf është ibadet Dhe me pjesën tjetër Kur'ani çka gambet ka fal namaz. Do you need to qauta te Kur'anit? Neve kemi përmend në tafsir se ndarja e Kur'anit në këto xhuzë që ai johon ana nuk është ndarje e sahobe. Sahobe të kanë ndaume Ahzab. Në shtat eh, Ahzab apo nimet Ahzab ekshë më radh, nësa këto xhuzat që janë të ndaume mbi shekhul Sami 2000 ka një fatva ku thotë se këto xhuzat që ai kanë nda nga koja e Haxhaxit e kështu me radh kanë defekt nëse ndahen pa duke e kaput kuptimin duke këput kuptimi ma dje ka disa prej, prej ndarjeve të cilat komplet del nga kontekst komplet del nga kontekst si do qofë nuk është ajo meselja nuk është ajo meselja e jo prej gjërave të sa ti ka ndodh uh, oruat të mluzuvejrë të gjërave më një interesante thamë është durimi me të si në shbo symbol dhe kanë thanë djetarë durasi durimi i oruas e se djetarë përshimë përvezerë Kër e gjenë njëri që i talohet me diçka, e morin për shembol E morin për shembol Që të da shumën për shembol uh, Shabiju, për shka ju njofë Muhadith Thakahi Muhadith Nëmonë, komik Humorist, illet, ekstumera Që të imam, ka nga një Ka nga një kështu të daluar, një të veçan Uruja e ka durimin dhe hadithin Durimin dhe hadith Që të da shumën për shembol I asip në muawje Ias, ibn Huav, një tabin tjetër Shemun djetarë kanë tanë, Ias, ibn Huav, e qka gjinin Kuptimin gjinin Ako në të të shohëm i disa frej Ako në kadi, ako në gjikac Ka pas prej, prej, e, do më nëm Aftësive, gjigante të përsetimit të, të gjërave Thotë Hishami, gjalli tina, gjalli orës Thotë, baba jem dul Pas i uvra, agja, Abdullah ibn Zubejri Thot dul me shkute khalifja al-Walid ibn Abdul Melik Walid ibn Abdul Melik u shoki Këjësili e lipi qikën e Sejidit dhe Sjadha Walid ibn Abdul Melik Ibn Mërwan Këja ka lip qikën e Sejid Musaibit a i ka refuzua Kër aboki khalife Uruhetu në Zuvejri Vezer I është shmonë në kitë konflikteve Në se është shmurë me il Nëse vlajë ti, Abdullah ibn Zuvejri O kanë khalife I një pjesët madhët muslimanëve 10 vës konflikt me Abdul Malik ibn Marwan. Mirpo kë u shmoan konflikteve. Kanë vetë. A do të të tarkan tan kane yatezrul fitne. I është është izolu fitneve. S'u shmor me me fitne. Joçi se ka ditë cili është tamam. Disa njerëz e ke valla ti tërheqesh se se di cili është tamam. Jo e gadi cili është tamam. Qadi sallallahi veli vetë. Haqli mirpo jerat nuk shkojnë gjithmonë se çiki si dëshirti. Thot dol baba jam me shku te ulidi inshallah. Medina, në shakë Kërë mërini në pjesë toke Duk e hecë Jushtë pas që në kam një, një lojshenje Si një mëllon, Pjesë shtesë Kurha si Një puqër e shtesë Dhe nuk i kushtë e rëndësi Duk e hecë Filoj midhim Nuk i kushtë e rëndësi Duk e hecë Prapë filoj midhim Dhe e risa Parasën e mëri të Validi Në shamë dhim të të shtumë Së kishë mundësi me, me Me hesmë me, me atë komë Kërë mërinit e Validi Atare Validi Ishte khalifi asaj kohë Ishte në shamë Ati e kishë mjekë Nëse ishin Romakt dhe Persian Nga të cilët ishin qiru këtë dhejnde Atare Validi mjë Abdul Melik Thirë minjarë mjekë Do dhëmë për të ndëru Urve Ibn Zubejnik Deri mjekun thon ta do shikojë. Atë ja tregon, po çfarë filloi, nuk i kushtova vlerësi, eca derisa mos t'u dhimbta. Vjen mjeku dhe thot, "Hadihi akila." Arab, e kam mërmën akila, dhe i thot kur në detaj, kanthan akila o zhdos muje, e cila e han, domon pjesën, gjithëyrën. Se në dietarët sot e krahasojmë me kancerat të këto merat. Domon akila, gjysmuja e njohur, se më ka përmendë edhe imnusina prej atërë tësat njive me, me mjërë kësi ka mënë gjësë Akilë të mënë gjurë në rabë kërtoj të qarë në grënëse e cila e hadi që kër, kër, kër, uh, ka kërë mjërë këtë i ka thënë Akilë kërë ka në thënë Akilë dhe me kutë kamë dhe me kutë gjimëtyrën atërë ka thënë jo leje nëse ka posë pak ka thënë nëse se prajmë tash kjo shkonë për pjetë nëse se pra Pasa i ka mëni dherin gjull Ka thonë prap leje, dherin, leje Dheri sa kure ka pon gjull Do më thonë Mjeku ka thonë alarm I ka thonë edhe evelirit Dut me kritë mja prek Kaman nga se o shumë rëzik Ka thonë leje Ka thonë ka me më të mëni komplet kaman me ta ek Ka thonë leje Dhe i ka mëni afor komplet kaman Kërka orë mjeku Ka thonë të një du të me prekit kaman Ka thonë leje Këtë kamë, leje E duroj Kër i kamri i deri në kamë, nalt Në mund deri pjesa Midis ku është kyq Ajo e, livsja e kamës Kër ka orë Mjej ku prapë, ka thonë nëse se prejnë kamë Në të mytë Nëse tani fillon pjesën Kërës orët, ka thonë e atër më së mytë prejnë Ka thonë për me prej Kjo duhet me shartë Duhet me, me shartë dhe nuk i të të dëmohen, irse, ekse, rrë, prej, dërshme, ka pasur stëmitë vëzat. Domthon, thotë janë birse këto marrë prej opiove të ndryshme, ka thonë duhet me pi në murqit. Murqit arabt i thojnë rakijë se cila domthon të pushon. Murqit oj jumësti. Mirë bëj kjo për qëllim që në pin. Ka thonë nuk pi diçka që ka e dalu, Allah, kjo, Prejë, këto, ka ndaluar Allahu te baraka te ala, bën çka dush. Pra, kjo ka thonë ton është e padurueshme kjo. Me sharrm, a mund të para mund vëzat? Me sharrm Hadut atë, ni err lëkurën e pastaj kocën e me dal ngana, nga ana nga tjetër. Atar thot, "Jo, bona do praj e kom, mirpo nuk nuk pik si serenë." Adhere ka propozuar një sen tjetër, ka thon kjo me çka marrohet, me çka e, e, e ka përbërën, ka thon edhe kjo me alkol. Mund një pjesë e i la ashtra me alkol, ka thon atë se du, ka thon do të më daplesh kështu, ka thon praj. Ka nisë me, disa të smetime me falëna mad, disa të smetime me, me bo dhikër, me bo dhikër. Walidim një Abdul Melik, u konë duke krytë sa fund të veta, në palatin mbretror, të khalifës. Dësë o kinë dhomë duke u sharrua, kame e ti. Thëdë Walidim, fema se mi të sote, së asë një zanë se kumëni, veç këmë thë doktori e prejme. Veç këmë thë doktori, e prejme. Ka thonë, kërë e ka pa po doktori, ka thonë, nësë këna pa po kështu, unë për e mdullësën, e ka prej papi o më kamën, komplet kamën, dhe nuk ka leju me, me, me, me pi alkohol, që nga se alkoholi, dhe mon atë fuqinë, që ka e ka dese, ndikon edhe në, në mëzëndirjen e edhimëtës. Thë dhe e prej të më kamën, thë dhe asni zanë nuk e bani. Dhe dhe janë ndërtu, në mon e mshelën atë, që është në kështë mëra thot euh, duke u bo gati pas i ka krya të punët e veta duke u bo gati për me shkue më u këthije në, në Medine e ka po zisat jemi me veti adhe i shami gjalli vetë të trekon kënë gjarje thot kër u këthim për Medine para se më u këthij Arab të kanë pasë dhe mëmonë në khalifet ni e kanë qujtë uh, Istobël Istobël o veni kuajve Njani për i djemëve ti të orës Ka shku me lujtë me kuaj Njani për i kuaj dhe e ka gudit dhe në venë e ka dhe Masë ja kam prej kamë Ka orë lajmë i ka thënë Një djallë i jëtë në s'ka dalë me lujtë Ka thënë po Ka thënë të kuajtë është më i dhe në venë Thotë nuk kemi një prapëzat Nuk kemi një prapëzat Masë shumë të që ka thënë Dhe më orëve të më prov, pyjt, që shke, që të tim, në zubejri për këtë sprov K E ka përmejnë fjallën Allahu të barek jove teala Lëqad lëqina min seferin e hedha Në sabë Musa a.s. Kër ka u thumë atë gjalloshin e vetë Për më shku të këdiri Qaj i ka thonë gjalloshin e vetë rrugës Jemi lodhë pikësaj rrugë Jemi lodhë pikësaj rrugë Ka thonë djetarët Kjo ka si një loj uffi Mirë po me edep Duke ledzu fjallën Allahu Përmejnë lodhë dhe me të aprej kamën me sharë Dhe ti mësë me pran Opium Dhe njërës të doktori mështu me thonë Së kimi pa okshtuna Me sharmë me të brejë Me të arë lajë me minihen A nëjë bela, mbi bela Ka dik djali Dejër i sa Ka thonë Allahum me kene li benune sepa Fe e khatë të wahiden Ve wa e kajtë li sitteten Pasë e ka thonë O oh Allah Mi ke dhonë shtate vlat Gjash t'i ke lan Njën e ke mor Nuk tha ma more Ta gjash t'i ke lan Njën e ke mor Tho Allah Mi këdhën 4 gjimëtir Di durë dhe Di kam 3 mike lan Nja ma ke mor Njerëzit thojnë ma ka mor Njënë Ki thasë 3 mike lan Nja Nja ka mor Pase ka thënë Vala in i ptelejte Lë këtë afejt Vala in e khatët Lë këtë a pëkajt Ka thënë Allah Nëse më kësë provu pak Sa gjatë jam ka një shënosh Këni pa dhe zë njerëzit Kërë ju bëjnë në një smuaj Dë një së provu O bëkja mejti O mirë, sa vitë e i ka një shëndosh Sa vitë të këtanë Allah u gjellet gjellet në nimet Në komoditet Sa vitë Allah u të kashlu pëllokun Andaj shikothat Nëse ozot më kësë provu pak Sa gjatë më kemajt mu në afijet Afijet që ka në vezër? Shëndet Kërti gjithë që ka e, e ki në regull Andaj e, ka thanë Më shumë ke lanë Se sa ke morë Më shumë ke lanë Se sa ke morë Pastaj jë kanë zirë doktori në tas E dhe arab të të, të, të, të, të, të Dhe ka nëzirë, në tasë kamën, ka thonë që e kamajote. Ka thonë, inë Allah e ja'lemu, enë ima me shejtu biki, ila ma asijetin qëtu, enë a'lem. E ka këshirë kamën e vetë të ndarë për i trupit, dhe ka thonë, Allahu e di, se me veddije, me këtë kamën, i ka drejtu kamës vetë, kur në gjuna, së ku me eqësë. Ka thonë, me veddije, me këtë kamën, kur në gjuna, në gjuna, Kjo ka qenë dhezër pjesa më e ndishme e urrëve tu Ibnu e zuvejri Rahimahu, Rahimahu Allah Prej gjera që i ka mërmen djetarë, ka mërmen zuhriju Ibnu shihab Ka dhenë urrëve tu kene e të ellefun nase ala hadithi Urrëve ja kur ka dashme ka zuha hadith I ka mor njëzit me të but Nese pëse i ka mor njëzit me të but Djetarët e tjerë si ka mor njëzit me të but Mirë po kje e ka Domthon Farum te pejgambërisë sallallahu alajhi lihet me mon, nana e tij Xhiba Ubbeqrit, djeshërti Safia. Domthon lidhet teza e tij Aisha. Andaj jetor ganon ky per dallim nga hadith muhaditha tjet, ke njerzi mirë te me but, domthon e ka laqmua ta gazeni hadith, e ka laqmua ata gazeni hadith. Tjet rrezet s'ka gazua di ashtu, e kam shel derën, dilni jashtë. Apo zjetar ka shluçenin, mos ti njerzit mbrena. Domthon nuk e kan nam, nuk e kan von hadithin let. Papos vi diheton radhasht kur dale me blet diçka me dal shpejt ka dhëmar hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ne përdallim nga muhadithat e tjete, ky si muhaddith hadithin e ka kazu let. Madje i ka i ka lakmu njerzit se t'ja u shpërndaje hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej radhës sa ka ndodhesa interesante, kanë janë mbledhur ditë për ditëve në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë mbledh Abdullah ibn Zubair Uh, Uruve të më në Zubejr Musab i më në Zubejr Dhe Abdullajbi Omar Parmeni mam Dhe hebi ju Janë mlejt Dhe kanë bo në meke Dhe kanë bo më abet Edhe kanë thanë Ka thanë një një një prejtëre Të menë në Felje të menë në kullu minë në umënie Si të selin të kazojë Shka të më bo në tarnë Ako dhe një dëshirë Ako dhe një planifikim Thot Abdullajbi në Zubejri tha E të menë në Kam qëfë Me pas khilafetin e mekës dhe medinës Khalife më bo pjesën e hijazit Tho dhe dhe foli Musa Abib një Umejri Musa Abib një Umejri Ka qenë bladhi i Këtyre dhe dhe bimën Jo nga nana po nga baba Musa Abitha E temen në imraët e l-Irak Kanë qëfë më bo khalife në Irak Dhe me martu një qik A konë sukejnë e bintu Husejnë Qikën e Husejnë Dhe një tjetër aishën Bintu Talha, Di, digra të bukrat e sajkohet dhe me, me namë të madhë Dhe thotë, uh, thash une, urveja, une kam dëshirë mubo alim Mubo dijetarë E meja përse ilmin e pingamberit sallallahu aleyhi sallem Dhe thaë Abdullah ibn Jomeri, gjali Jomer më khattabit Thaë, vë enë e të mennë lë mëgëfira Une kam dëshirë më afalë Allahu të barëke vë teala Më mëgëfiletin Allahu të subhanahu wa teala Thot imam dhe ebiju Dhe transmitu si paratina Ka than Fenele kullo min huma temenme Ke që kanë shpesu kanë arrit Ka thanë dhe shpresojmë Nga se më të feritin nuk i dijet Ka thanë dhe shpresojmë që i për jo një omeri të kisha arrit Dëshinëve Abdullaj i për një omeri Këtu akonë akon një njeri Akonë Abdullaj i për një mëruani Abdullaj i për një mëruani ka thanë Unë e dëshiroj Që mu ba khalife e kitë dënjajës Thot imam d Abdullah ibn Zuberi o po khalife i Gjazi Musab ibn Zuberi i ka martu që të diqika Aishën dhe Sukejni dhe o po khalife i Irakit apo komandanti Irakit uh, Abdul Medi ki me Maruani o po khalife e kitë tokës orve të bën Zuberi o po alim djetar edhe thot ima më dhe e biju dhe shpresojme edhe ibn Zuberi i shpranua Allahu me e falë rëndu dhe zari Abdullah ibn Zuberi sahabë ألونش پسوم ما فعل الله جل جلاله. كيو كان داز پر جاز السدي كم بمن يا تورث ن نئ استورينه عبد الله اوروته أ... ابن زبير. كم بمن يا تورث كان اوروته رجل صالح ثقه لم يدخل في شيء من الفتن. كم بمن يا تورث كم بمن عبد الله احمد بن عبد الله العجلي كان اوروته ابن زبير كان هنري بسوشم. اي دريط، اي مير، تقوالي كور فيتنس كاني. Kur fitnes Kain. Çka ka për qëllim fitnes Kain ato luftrat. Ka pasur disa për luftrat, domoshta mes besimtarëve, i pa për shemb trajtimin e Abdullah Abdul Malik ibn Marwanin kurçi Seyyidin tek shumë rra për gjarrat, janë të, të njohur në histori, është njohur Ora as Kain në ato gjarrat. Nuk nuk është porzi në ato në ato gjarra. Ka thënë Ora ma bar walida men shadda al taraf iley Ka than, orveja, shkodhë dhe zëtë janë modelën gjitha fushët dhe jetës Ka than, ku shëkshirë mërëllët prindin e vetë E ka shkenë respektin që e ka tërku të Allah u të barë kjo e talë Ma bërra Allahu gjillualla ka than, o e biluall i dejni Ihsana me familartë musilë Mirë Ane ka than, nësi jashlon tarfin mërëllët E ngrisësh Karqi ftyrës prindit Ka than, nuk e ka respektuaj Nuk lejot prindin me e shëkshirë mërëllët psikologarit pra Okuva pra mos respektivi ndaj ndaj prendve. Po e gjata disa i kanë bërë dietarët, nka ardhur dhjetë Medinë. Urojtë më shubojë palikom. Ne janë të di. Ai thotë ë thot uroja piket na si hate, që kam i kanë vënë njerëzi, mos i cëli ka thon ngushllim me sabër, qallahu te na eksemerat, thot nuk kum xej, do një ngushllim dhe Nasihat Më të mirë Se sa më ka dhënë Njani që të quët Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha Kur ka arë kërë Qaj ka thënë Shikë dhe zëtë Ata të të përmenë nga dobit Edhe kur bash në sihat Du të me zhërë fjallë Ashë përgjimu këti Ka të të ke vladit Për një her E ka këtë kamën Ka posë probleme E kështu më rrë Qaj ka thënë Ka thënë Ibrahimi قال <مسؤال> والله ما بك حاجه الى المشي ولا ارب في السعي قال او اورا حوجميدينس قال والله تنو كثير اش برماجت لو انت لو كي بونه مبرابو نو هي يثرت في لوط نو هي يثر برما برماي برابو وقد تقدم وقد تقدمك عضو من اعضائك وابن من ابنائك الى الجل Ka thonë, Inshallah, një piesë e trupit tanë Dhe një piesë E vladë i jëtë Ka në shkunë gjennet Wal kullu tebaun lil ba'di, Inshallah Shqio e farë në siadu e zë Ka thonë, e vladë i nshallah të ka shkunë gjennet Se i ka si një vogël Ka thonë, dhe në piesë ka majotë të ka shkunë gjennet Ka thonë, dërse zakon është Që piesë a mu bashku me tjetër Ka thonë, Inshallah, dhe kjo piesë që ka mejtë Në gjennet Wa qëtë ebqa Allahu lena minke Ka thonë se Allah, ata që na duhet pyti e raqje, ilmi jot dhe truni jot ka lënë. Ilmuka wa ra'yuka. Ilmi do truni jo kamet. Mo na kenë nevoj për trunin tan, por ilmin tan. Wallahu waliyu thawabika wa dhamin bihisabika. Ka thonë dija se Allah e ka marr për sipër shpërblimin tan dhe sehabin tan, dhe Allahu i ripas garantozat. Kur Allah i thot, unë e shpërblej, ai e shpërblej xhel xhelalu. Prandaj thot Urwa, nuk kum ka ngushtuar dikush mamë së çka Ibrahimit që më ka thonë një piesë ka shku në gjënët e piesë atë jetër i shala në gjithët me, me pjesën e mbejtër djetarë kam përmjën gëzërë dhe shumë prej gjërave interesantët nga urveja ka thonë isham i djali tina baba jam a gjëron të shumë a gjëron të shumë sa që më ndohëj se veç për bajram e ka plisht a gjërinjë sa që më ndohëj as shumë a gjëron të në file në file sa që më ndohëj se vetëm në bajram, E prishtë e agjerin Prej fjallë të sët i kalam Urve të bluzu vejri Ka thënë rrubbe kellime të dhullim Ihtemeltu ha e uratën i izën të uile Ka thënë ndodhë Një fjallë të ranë dikush mashlën Une bajsavër Kjo mle më kanë krenar ko gjatë Mashlën dikush një fjallë Une e duroj Pasaj kjo përmbajtje Kjo frenim mle mu e më kanë krenar ko gjatë Adhe kjo ka qenë prej Gjeroj të sët i kalamë Orvetu ibn Zubeyri Për e fjarën të sadik alam vëzët Orvetu ibn Zubeyri Kanë tha Ma haddethu Ma haddethu E haden bishen i min e l'ilm Kaptu La jëbluguhu aqluhu Illa këna dhalareten aley Ka thënë nëse ja qazohi Dikujt një mesele Dhe ilmit Dhe ilmit Për trunit ti Smrin me kap Vetëm se ndodh me Dëvijun ta Ndodh ajet mishpiku Dikujt Hadith mish me gudit, apo ja hadith e ka thën pejgamberi alayhis salam, mirpo skor horizont me ekop, çu she ka thën, ka thën muru mu po dalal për ta. Ata e Aliu radiallahu an çe ka thën, hadithun nase qadrau qulihim. Folë ju njerëzë sa më, folë ju njerëzë sa më. Mbi shejhu Sami thëmi do një herë hadithin, hadithin, me ditë se dikush e ka të kupton ndalohët me ia kallzohet. Ndaloh, se se ilmi ovëzë mu për hidajet, jo për për me deviju. Dikush ka çetë do nuk e kallzoj. Po, njërëzit së me bajnë së më në me e kuptuë a dhe dhe prej fjallë dhe së di kanan oru e të një zubejri dhe më në e kanan se regu që të ketë kujdes një riu kur kanë gjanë ka hadite kanë drujet ka në vitin në dhe tëre të hijgjit apë në dhe të katë të hijgjit ka jetu dikun 67 vite oru e të ibn i zubejri duke qenë krit medinja të dakurduar dëtonifikuar për vlerën e tij, për imamllokun e tij dhe e kanë futur në atë hallqën e njerëz shtat fuqahat e, e Medinës për të cilët kanë qenë dietarë krej ilmi, kthehet ato shtat njerëz prej një autor Uruatu Ibnu Zumer. Kjo vjen zgkurti mësht historia e Uruatu Ibnu Zumer. Disa prej simave vlezat të sadh kanë përmend dietarët në çështjen e, e historisë Uruatu Ibnu Zumer. E, e para dhezë që dëshiron ta teksoj nga të veçantat Gjogjan Mleth, Triango, Abdullah ibn Zubayr, Orvet ibn Zubayr, Usab ibn Zubayr, Abdul Malik ibn Marwani, Allahi ne Omer, Triango. Yllmlera kanë vënë, le shpresoi si se celi diçka. Që nuk kuqonda zot kupon mobel, të shkësua punim më. E ti morëse bepër, e ta doja ti. Dhe se si celi ka shpresu dhe kret e kanë arritë që kanë shpresu. Dhe kjo çka ju mungon shumë për tribet muslimanëve, badi edhe për të shumë muslimanëve, çka ndo Mos më ka pas sak. A do me mëri, dhe zër, shiko, dhe më mëni ti kur? Po dhe vetë shikoj apo vetë mëri qallan kan chef mubol halifei Mekesë Medinis. Dëshir. Nuk ka kom, nuk ka kom dëshir për pushtet. Po ai ka pas po çet me kelite me Denin, ti ti drejton ai për shkak të fejës. Ekso më ra. A qendri qallan du mualim dhe janë bë ta çka ka dëshirou. Sot në sevet ni 3, çka do më mëni? Xhevobi ose është i turpshëm, ose s'ka djevob. Ju më të dëlarohet. Do të më thoni kujt do më mri? Çka është ideja jote? A ke po, a ke bë po plan jetës tonë? Sepse jeta allo të shkon shpejt, njeriu shp, shumë shpejt i van disa vjete dhe harxohet dhe s'ka çak. Ne e dim se çak i më i lartë është mëkon rizalloh, Allahu te barekehu te tallaj është kulmi. Mirpo këtë dunjë duhet njëri më boni në lloj plani, në lloj tabelë. Çka do më vao? Dhe më më lëviz brenda kësaj hartës e çakton. Andaj që pray jara mot mi, as never na elen Orve të më nëzëveri që ka thonë E të mënën e kune alimen Wa ju këdhu anni l'ilm Kam qëf mu bo alim dhe me mamor njësit ilmi Dhe djetarë kanë thonë ka arrit Sa i Bukhari, sa i Muslim Imahmedi, im Ebu Dawudi, Tirmidhi, Ibn Maja Ke i djetarë thojnë Së mund është me mënri dhe për nga mësën Pa ka përci ka orveja Se për me shkute aisha Dushme shkute ka orveja Andë djetarë e asajkohë Kërë thëjshin që orve e në kaloj, që ka thëjshin? Ky hitë e aisha, se e ko tezi, e ko mahrem, e kështë të më ratë. Andaj, djetarë kanë të në të një një në për i besintarve, duhet me caktu qëllim, ku do me mëni, edhe jo me jalanë fatit. Qa ki mu ba? Mu ki di. Qa, qa do që të ndodh? Jo, jo, dhe duhet, ma dire këtu duhet këtë ribonë edhe prindi, që të nëzit motiv të e vladin ti, mu ba di q Për eja sajtë dhezër të cilën e shojim ne, neve në këtë histori Qikë dhezër e djali e esmajës Pra është një pjebu bekërt Gjyshe e ka halëdhën e pingamberi së selinë Apo Bab e ka një njëri shka është përgzu me gjenet Njëri shka është përgzu me gjenet Tejse e ka ajshën Vla e ka kanë Abdullajbë një zubejrin Në cilën anë të në zjerë është këtë Del me vlera kursi ka përmend familjarët e tij. Dhe to kursa Ladru, un janë dializuarit, unë e kam Xhishë hallën e, e pejgamberit Allahu subhane ve teala, unë e kam Non Ismajl Çikën e Nebubekit, jo. Madje ka ardhur në shprehje se kan thon kur të përmenden farefisët dhe autoritetet e kabileve që na hafisin më i madh, kan thon taqwallah. Tawalluk in Allah. Ësë sugava për shtypje, ai që mohu këto vlera Që unë jam delikti e kam teze këta e kam non këta Nuk i kam uru dhe këta jam vlerat Mirë pon munges të akvëllokut Ska do bia si sen Andaj për i fjarën së të t'i kanani e, Urve të në zuveri dhe për i sëris Kur nuk është lafdruve me këta Ma gjithës edhe shohim Se përshemur po Ndisa prej mos mërveshjeve me sahabeve Apo disa janë konë ma hapër Për nga me isa me familje Ali ju nuk i ka thanë sahabeve A diqka Që shmendoj shia Un Dhe ali alë qësatina, lemani muen Jo, ka thane bubekri i pari jo. A, Omeri i diti, otmani i treti, une i katërti Dhe kur ka pas më zbarveshje me sahabët e tjetë Kur nuk është lafdru se une jam me pengamen sa familje Jo, se, se ka ditë si kjozë bandubi Te Allahu te bare kjove tjara Si ka mundësi ali ju mu lafdru me familje Kur dijet baba i ti tish tiçmonoj maman a di sonjam aje pengalsam e aja jot babajot çka vall babajot me gojen e tij ka thonse nuk duem ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam a dalzat forafisi e kam hoxha ta e kam ohxhën kështu e kam e kam dietarin e kam haxhiën kto nuk shkojn te allahut te barekeu te ala puna jote ameli jote sevapi jote do sa çdo njeri llogarit te allahut te barekeu te ala por veprat e veta dalzat prej veprave prej simit se dikallan Djetarët është edhe ajo e njohura Sabri Shkullës e këtë janë Dëmonë, të jashtë zakonë që më sabrë Andë dhe sëpër djetarëve kanë thamë Mund të quaj nga kerametët Mund të quaj nga kerametët qëtu Kushtimisht nga se me të prej kamën me shartë Pa opium Pa mpirës Duke mos bo as një zonë Kjo nuk e zakonë që më vëzë Provoje Pak njëri e zaj dorën E zaj kamën dhintën të nkojnë Ma jetë të nejtë kërë i mpinjët kamo dhe i blokohet gjaku Së në vjen, së në vjen veti Parëmdo me prejë me sharlës Më të parëmdo një shara në kosë du të me hi me dalë nga ana Kjetër dhe të piesa me e trasha po? Dhe me gjitha ta ka bërë sabër Dhe në moment i vjenë se të ka të këtë gjalli Moment i vjenë se të ka të këtë gjalli Dhe që ka thamë O oh Allah, ma shumë ke lanë Ma pak ke morë Ma shumë ke lanë, ma pak ke morë Andaj dhe që pë Gjithë mon sëprov ka një mirësi Gjithë mon sëprov ka një mirësi Ma dhe këtë ative në kagim El Gjozië Allahu nuk i bje hkajratët Pas në kalëp të sëprovave Ma dhe e dhe kjo dhe zërprej Sëpravave që ka bëndolë Neve nuk dishojme se besimtarë Se dhe dhe jetë kajrë për besimtarë Kjo e cila po Po e porjetojmë nga isolimin dunja Wallahi nuk ka vetëm se dhe jetë kajrë për muslima Ne nuk mund të ledzojmë Eso është gajbi Allahu të barek e vëtëala Por duhet kemi bingje Se Zotë i unë të barek e vëtëala Se tokën e gabo për besimtarve Ani pse hajnë ta ma shumë të tjere Tokën e gabo për besimtarve Dhe shumë për e jetëve Allahu qëllë e katon Tokën e ja të rëshygojnë besimtarve Por njëzit ngutën Dhe, dhe nuk kanë mundësi me pritë këderin Allahu të barek vë vë e vëtëala Prej gjëra o të satë kemi mundësi Dhe zërë me nëzirë Nga urë e tu Gjigonte ngjole kur ka thon s'u ka ngushëllu mami dikur se Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha ti ka thon një fis ka çon xhennet e inshallah lekë fisa tjetër çon xhennet dhe ti nevet s'a duhet për me ngajt ose s'këna me çtimë ngajti s'a duhet për me për me vrapu ilmi jot ka me tru i jot ka me alhamdulillah dozë s'ka duhet nga kjo kur flasim kur këshilloini kemi raport kur, kur do t'i kujt me Allah na sihat do të mos zhëll shprehja do të muzhej shpreha. Pejgambësi më e zgjëjtë të shpreha, nuk fol të gjithçka, por këto tabine të çogtë tina, këto i zgjëlnë shprehet. Atë çadopt shumë mirë nga xhillu kinjet. Sa prezojmë Zot me xhilluar. Do më folë e shlom fjalë. Dhe i lëndon njerëzit. Sa vallahi ka njerëz që kanë drurjet nga lëndimi të fjalës. Kan drurjet dhe psikologë dhe doktorë shënojnë raste, të cilat njerëzit janë lënduar nga fjalë dhe kanë drurjet dhe neve kemi rastin te te selefit te Tilla ngjare, kur ja nguj shpirtin ja ka ngushtru diqosh me fjalë. Pritën Imam Buhariu, Allahu zeh. Imam Buhariu ka çu dur ka Allahu te bare, kujto ka thonë o Zot, merr ma shpirtin se sfumoj me durullafut. Njerzit vazhëran as mposhtësi, as niksi, as larg shkojnë, e dinë se fjala lexhur dhe nëse dojmë me dikan ishloj fjala. A dhe vazhër prinasiata di çka japim sot, këto çka dojmë me rujt popullin e vet, pavësimtaret qëlloj mos më lexoju gjithçka në Facebook. Se lauor, madje edhe nevojë të themi 500 mos lezoj dhe është diçka. Nëse i ban dëm shëndetit tan, madje ke këtë çka t'u ndodh për ditë na më lexoj, për virusin shiko, e kësaj herë, kjo dëmton shëndetin tënd, vetë të dëmton shëndetin nëse je i shnohsh. Andaj shiko, urrë e thot, ç'ku pa më fjalë më tirose këto, du t'i zgjedin fjalën. Edhe se je i drejt, edhe sin hap, zëdhë fjalën. Mos e shlo si si të vjet. Për çfarë dësht Ka mundësi vezer me indzirë nga Nga kjo ka shumësi me vezer Porse koha neve nuk nga plenë ton Prija së që ka than Ka than djetarit për orve të nëzuverin Ka than Fjala ti e, e njohër Se familjartë nuk janë njohën Kadrin hoqës Ka than Ez hedun nasi fil alimi Ehluhu Njerëzit që mas shumëti elajnë hoqën Dhe elajnë alimin Janë familjartë e vetë Njerëvi djetarit alimin të mtavi e Sirias, nga ko na kaluar, ka disa libra të shkruara, e ka shpjeguar këtë fjalë të Urwe ibn Zubairit dhe një prej pjesëve të shpjeguara të tij, ka thënë kam medituar gjatë këtij punë. Pse familja nuk e do hoxhën? Apo pse familja nuk e sheh hoxhën hoxh? Që rezunu ko e zamanit çotçu. Urwe ibn Zubair, djali i sahabës, ka thënë, familjarët nuk bën, nuk çmojnë si hoxh. Pas ndradh, thot i hoç duke i shpjegua thot ngase familjar të qofin i vogël, të ritin të vogël, të ushqej, të shohin disa pjesë të sad janë, për turpe apo dhe të marrin me fotografi të vogla. Ja kur bashti hoç, ata shejtani u qof fotografin, e mangët e ja plotën, çka thon Sheikhul Zamudemi, se njerëzit kur dolën më vlerësu, shkojnë thonë, këto kanë fëmijë, apo për shembull thonë, kë i ka dal prej tharrës Përshimu, nëse na e mbiblersojnë, a pingamberja me laqja, që ishë matër kjo punë dhe zërë? Nëse do me ditë të lëja ma i vlepë shumë, a pingamberja me laqja, nëse ty i shkonë kura konë foshtë e pingamberja sanë, normal që me laqja delë me e mirë. Nëse e mërë, kur Gjibrili ka thanë, Muhammed së sellem, shko Muhammed së ndërë që tu e kamë. E tashë? Nëse e mërë pi që tu, pinë pin Isra dhe mi Erraq, kur Gjibrili ka thanë, shko Muhammed ma ndërë, së në smujmë Afroitaj Allahu te bareke ve taala. Selamun al. Andajësh, Sheikh Husam Demi thot, mizani jo funi, jo fillimi. Andajë urojë, kaqan hoja se bleshojm familjar ta ve. Azo don, na kena, na kena rrita ta, ekshuro na kena pa dhe i din skena se ato janë natyrshmët, natyrale, mirë po shejtani aty fokusohet. Ndërsa njerëzit e tjerë e shohin vetëm ta pjesën më të bukur të scenë e e paraqesë. Andajë që ka thënë prej Prej e mësime dhe sëtë i kanë gjerë Djetarën nga orëve të mënë zëbejri Ka dhe shumësime dhe dhe kohaneve nuk na premë tonë Përshka këtë asaj që jë e kini të njohër E lusë me Allahun të barë kjo vëtana që Zotë Ion Gjeli Gjellalu Në mund sëllë me ndje këto me dhe modele orëve të mënë zëbejri Imam Sha'bion imam malikun dietar të mloj të muslimanëve lushi allah subhanahu wa taala dhe zoti i gjallëj jelalut na pranove pratona këtë ramazan të beqatshëm me lushi allah te bareke wa taala qe allah u jale jelalut tamutson se korfitoj nga nga agjerimi jonë lushi allah te bareke wa taala qe allah u jale jelaluhu ta largon kët belat allah ta largon kët kriz ti kthemi xhamive tona ku ka u koli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwaghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin